Ніхто не знав нічого, не знав і не чув. І не плакала вже мавра більше, знала, ніщо не поможе, виплакала сльози, лише очей своїх чудових, що сипали смутком, не підводили ніколи сміливо на людей, соромно було. Чоловік, родичі і свої люди. Викинули з поміж себе, мов собака чужим людям, на посміховиська, а їй самій на горе. Та й що могло ще гірше бути? Осталось, як здавалося, на все у багачки і них і дубихи, і доглядали її дитини. А що потребувала поживи для розбудженого раз материнського чуття? Тож стала чи не другою матір'ю для малої Тетянки. Бо з часом стала Тетянка ніби її власною дитиною. І вона заспокоїлася, призабула власну свою дитину. Так жила, доглядаючи, розпадаючися над чужою дитиною, аж до хвилини, у якій не прокинулася у ній туга і привичка її чудного люду, зміняти від часу до часу місцевість свого побуту, забавилася преддивною тугою, помоліктися кудись у дальший світ. Тоді прощалася з дитиною, заливаючися гіркими сльозами, а Іванисі кланяючись з руками зложеними покірно на грудях, низько до ніг, цілувала її коліна й руки, і йшла. І, і вони ходубиха, що звикла до неї, полюбила її за любов і щирість до своєї дитини, гнівилася на неї, хоча відповідно до своєї поважної удачі не словами, але очима і мовчанкою, і не пускали. Як сказано, вона любила осеротілу сиганку, а по-друге, була їй і вдячна за правдив материнський догляд за дитиною. І куди тобі йти самий одній далекий незнаний світ? докоряла, збожеволіла, не гнівиш ти Бога, покидаючи отак легко хліб сіль, прив'язаних до себе людей і дитину. Пощо і чого підеш, і яким шляхом? Чи не кара Господня все вдруге над тобою? Ні, відказувала сумна циганка. Вона мусить йти в світ. Їй горить земля під ногами. Її спокій неначе в незнану далечину від неї полинув і тепер заєдно приманює до себе. Вона мусить змінити місце, оправдувалася. Може, здибує батька-матір, розвідається тепер про них, може, кого хоч одного із своїх людей побачить, зустріне. Може, щаслива година злучить її по роках з дитиною, з батьком-матір'ю, а може, стрінуться із самим Радом. Вона знає, куди, коли цигани мандрують з Угорщини або Молдави, а коли вертають. Знає їх знаки, які лишають по собі для других – по деревах, камінню, при дорозі і таке інше. Вона мусить йти. Щось не дає їй спокою. Не піде, занедужує стуги, суму. Чує, що хора з того мусить йти. Чого їй сидіти? Піде. «Зараду хочеш, щоб побив добре?» – питає сухо Іваниха Дубиха. І приникає циганку, яка мовчки слухає очима. «Та нехай, не боюся, а не знайду, не стрілю нікого, вернуся». «Окрім вас, пані!» – так звала Іваниха Дубиху, що все в чорному ходила. Не маю нікого в світі. А дитину як лишаєш? Питає Іваниха і вказує